hej välkommen till ett nytt avsnitt av Abitonördes avsnitt 96. Det här är Nico tillsammans med Färnan. Ja, ja. Och i dagens avsnitt kommer vi att prata om spelet Pokémon Sun. Vi kommer att prata om ämnena, är musikspelen över? Och vart är alla tjejer i e-sporten? Men först, Nico, var du nördas? Jo! <skratt> <skratt> <skratt> det är ju e-trä nu, och satan var det <skratt> e-trä. Så tyvärr har jag inte hunnit, alltså det var varit så jävla skithäll det här, för fan jag orkar inte E3 är just nu samtidigt som jag är i fredags fick reda på, men jag kommer att byta er fönster i min lägenhet Och jag bor i en tvåa och mitt gaming setup är att täcka ett helt fönster, en hel vägg med fönsterpartiet Så jag har ju varit tvungen att skruva ner hela bordet, flytta ut, jag sitter nu och spelar in i köket och Ja, jag är helt slut Jag är, liksom, jag vet inte, jag är helt borta i ska Jag var hemma, idag var hemma Hos mina föräldrar och försökte sova för, för att bara få något blund För jag var uppe hela natten och kolla E3 Så det har inte blivit någon nördande Alls nästan Jag hann som tur spelar lite Först Guitar Hero Greatest Hits på PS2 mm, mm. Så du latchat lite Det är liksom Mitt favorit Guitar Hero och Guitar Hero 3 Hittills det är liksom ja, klassisk rock liksom. Skön Arcade känsla Och det här greatest mm -hmm. Hits har ju tagit ja, Det är typ det spelet med de bästa låtarna Därifrån och från de andra Men det är liksom den stil oj, sorry, Den stilen av spel mm. Eller låtar Och piffat upp det lite snyggare Men här det är alltså, det blir, De försöker göra mer Du ska kunna göra din egen karaktär Du ska kunna göra dina egna <laughs> Gitarrer, alltså Mer är inte alltid bättre och det är perfekt visat här. Mm, mm, mm. Det har stegat ner spelet totalt. det Menyerna är klumpiga. liksom Istället för att bara följa en karaktär och hoppa in i spelet och spela musik. Man kan göra det. Men mm, det är inte lätt att göra det, utan du ska väl gå igenom menyer och du ska göra det och det. Jag gjorde liksom till slut. Jag bara, jag orkar inte. Jag hoppade in, var den en färdig karaktär hoppade in och började bara spela. Och då är det skitbra. Då är det snyggare. Det är bra låtar. Tajta, liksom gitarrer och allting. Så det är bra musikdelen Men det är allt runt om som ska liksom vara för mycket hela tiden. Mm -hmm. För det är liksom... Äh, ja Det som man är van med nu. Att man kan göra i så här, RPG och sånt. Du kan ändra nästorlek och sånt. Det försökte de också på i här och på PS2. Om. <laughs> äh, nej. De hade ju inte riktigt fått till det där än. Och speciellt inte med laddningstiderna. Det är ordentliga laddningstider. Mm -hmm. äh, men jag har kul med det. Och idag fick jag hem... Äh, Rock the 80 jag älskar i 80-talet. Både synten, jag älskar rocken, poppen, allting från 80-talet. Så det eh, kliar lite i fingret upp det istället. Men eh, great Hits, ja, riktigt bra spel, det kan jag rekommendera. Som sagt, favoriten just nu det är Guitario 3 och Great Hits så får vi se 80-talet jämfört. Ja, okay. Jag är ju typ uppe i sex Guitar nu. Oh, jo, fan. jag spelar ju Aerosmith också. Sämsta Aha. hittills. <laughs> alltså för fan vad dåligt. Alltså musikaliskt och sånt fine. Det är alltså, eller gameplayaktigt bra. Mm. Mm. Men låtarna är så jävla tråkiga. Jag satt och Aha. somnade nästan när jag satt och spelade för låtarna är så jävla dåliga. Alltså är det, det... Jag antar att du inte menar att själva låtarna i sig är dåliga, utan de är dåligt... Eh, de är dåligt guitarheroade. Alltså ja, de är... Låtarna är dåliga också, men okay, nej, all... Absolut, de är inte anpassade För att sitta och ha kul och spela nah. en gitarr Utan yeah, exactly. det är så här långsamma låtar Och det är samma riffs hela tiden Bara kling, kling, kling, kling, kling, kling mm. Och man bara äh. Och liksom I början, i början av spelet det är det inte så att de tar De bästa Aerosmith-låtarna Eller en bra Aerosmith-låt Blandat med några mindre kända och blandar Utan det är bara Skräp. Aha, <laughs> alltså, det, är inte okay. bra. det är inte bra. Man har vissa låtar från andra artister. Mm. Och sen får man tre till fyra av Aerosmith. Ja. Men det är inte de bra låtarna. Och så jag sitter bara. Nu har jag spelat tre olika stages kan man säga. Ja. Och jag har fortfarande. Jag kommer kommit fram till en bra Aerosmiths låt. Oj! Så det är inte kul. Så jag har ju. la ju jag undan det och bara. Jag har sex andra spel, typ. <laughs> Guitarhero, ja. då tar jag hellre heller något av dem. För då får jag ro, i alla fall. Av fem låtar är åtminstone två av dem bra. En mm. här har det varit 15 låtar där en är bra. Ja. Liksom nej. inte alltid bra här hos Det är ingen idé att sitta och spela om de inte ens har liksom ansträngt sig tillräckligt att bara göra en låt bra liksom, för det nej. första. Precis. Och sen urvalet låter ju verkligen som att vem, fann, vem var det som fick sitta och välja vilka låtar de skulle ha med? Ja, precis. Och det är ju det som är det största problemet. Att det kom, jag vet att det är de som inte bra låtar mm. Men de kommer ju så sent in i spelet Att då har jag redan ledsnat oh. och, och vissa av de bra låtarna Har de inte ens med i settlisten. Utan de kan du lägga, gå in på Man kan ju alltid köpa låtar för pengarna du vinner oh. Och vissa oh. av de bästa låtarna är ju där men. Så de är inte ens med i vanliga set -listen. ta Tar de dåliga låtarna Och sätter oh. att man kan köpa extra Så att inte de bra låtarna där Är det oh. katastrof men kan, kan det här spelet vara ett av de här som kom lite för... Alltså, kan det här vara ett av de spelen som var så här... Vänta, vänta, vänta, vi vill också vara med. Alltså det var lite... De gjorde ju några... Vad har vi? rockband gjorde ju så och Lego. Ja, ja, Hero gjorde Green Day, Aerosmith och Metallica. Exakt, och exakt. Det, det, precis, det var ju under den perioden där man slängde ut liksom. Ja, alla ville vara med så därför var mm. det liksom bara tvunget in gör låtarna bara, alltså det måste, då måste jag haft några jävla converter bara, in med låten pang, färdigt, ut, ja, vidare och så har låt. de ju intervjuat bandet det har de gjort, mm. så man får se mm. videos emellan varje ah. stage ah. och det är jättehårt klippat alltså, Aha. det är så här, de frågar en fråga och så får alla svara men de säger typ en mening var ah. och det är inte ah. så att de passar ihop meningar riktigt heller så man bara äh, så det, man hoppar ju bara över det för att det är så dåligt gjort ja ah. Nej, det är liksom, spelet känns stressat och inte genomtänkt helt enkelt Surt. men efter det då så efter att jag inte har kunnat koppla inte haft tillgång till någon konsol så tog jag upp jag skaffade lite 3 d spel och ett mm. av spelen som jag inte har velat spela men jag kände <laughs> ändå liksom bestämt för att samla på 3 d så jag måste ju ta hem spelet ja. och det är Pokémon Sun det finns ju mm. Pokémon Sun i mm. Moon det är de senaste men jag såg trailern och jag har ju sagt det tidigare på podden det är de fulaste Pokémonna någonsin. Alltså jag har fan inte ens, jag har inte ens sett vad det här är för någonting tror jag om jag ska vara helt ärlig. Alltså just, jag, jag har hört talas om po Pokémon mm. Sun and Moon men jag, inte vad det är liksom. Nej, men alltså de har ju gjort allt så fel. Alltså de har, ju, de har velat gjort det annorlunda. Men de har gjort det ja. annorlunda på det sämre sättet på allt. Om vi börjar liksom med settingen. Det, det, det skulle ha varit en cool setting. Det kunde ha varit. Det är Aloa kommer man till. Alltså det är typ Hawaii-öar man kommer till. Men då är det ju så stereotyper. Liksom. Det är liksom det här. Ey, oh, ey, yo, oh, och liksom De snackar inte så ordentliga meningar. Där, liksom. Det är bara. Kommer det liksom professor fram till mig och säger. bara. Jaha, är vi släkt? Nej! du, Nej, du bara, du kallar mig bara Kassi. Jag bara, va? Och liksom, alltså det är så spaceat. Pokémon är i vanliga fall väldigt seg att starta. Man ska få sin start-Pokémon. Man ska göra ett kort uppdrag för att få Pokémon-bollarna. Man ska få Pokédexen innan man får gå ut och möta första gymmen och sånt där. Men... Oftast kanske man tycker att ja, men det är ungefär 20 minuter och det känns väldigt lång tid. Ja, ja. Här satt jag i tre och en halv timme innan jag fick komma <laughs> ut. i. Alltså, nu, då sa de, nu får du ut och upptäcka världen. Tre ja. och en halv timme. Visst, jag hade tränat upp mina Pokémon så jag bort en timme kanske. Än, ja. Det är fortfarande två och en halv timme jag fick sitta oh, med bara text och story. Och då blev det liksom, ja, men nu får du ut och upptäcka världen. Yes! Kom till nästa stad. Hej! Kom hit och gå till Pokémonskolan innan du får gå ut och smöta. <laughs> Så jag, nu är jag fortfarande på Pokémonskolan och jag har spelat fyra jävla timmar. Åh oh, jävla, jag måste säga att jämför då med det jag, jag sitter och spelar Pokémon mm. eller jag också, fast på Game Boy då, då originalet, eller den tidigare variationen. Mm. Generationen. Eh, jag kan inte ens komma ihåg att ja, du har ju det här äh, du. 15 minuter kanske Innan du får börja slåss mot Pokémon i det vilda ja. Max 15 minuter Du ska bestämma dig vilken, ad, vilken starter Du vill använda Du ska prata lite med Professor Oak Du ska slåss mot ja, Din ärkefiende v Vad nu för namn du väljer På den personen mm. Sen är det liksom dags typ Ja Här är det att Du kommer till ön Du blir mm. presenterad av professorn du ska gå och möta professorn i en annan stad. När du kommer till staden så möter du hans assistent som har en legendarisk Pokémon. Så du går, istället för att gå och hämta din Pokémon så följer du efter henne. Och Aha. då möter du en annan och det är sämsta storyn och dittan och datan. Och det händer massor av grejer. Sen kommer du tillbaka till ön. Då får du din Pokémon för att gå ut och slåss. Nej, då får jag möta den som är första gymledaren sen som antar eller det är han är starkaste av alla. Och då ska de slänka ihop en fest för dig. Och sen får jag gå tillbaka. Och då har spelet gått ungefär två timmar. Och då får jag lära mig hur jag ska fånga Pokémon. What? Vänta, du har inte, gjort, du har inte fått fånga någonting! Mm, nej, jag har inte fått slagit <laughs> någonting innan dess. Det har kommit och bara, två och en halv timme. Då, eller då får jag möta efter två timmar. Då får jag möta första ja, motståndaren alltså, som kommer bli din mm. fiende. Två och en halv timme, då får jag fånga, då får jag lära mig hur jag fånga Pokémon. Men och. Liksom, sen sitter jag och spelar Och sen när jag har gjort det, då ska jag gå tillbaka Och sen när jag gör det, då kommer det Alltså, det är så jävla se. Och sen tre och en halv timme In som det blev för mig, då får jag min Pokedex och då bara, men nu ska du ut i äventyret Nej, jag kommer till första Staden och bara, hej, du ska gå till Pokémon-skolan För där är det nästa uppdrag innan du kan få gå vidare För de har stängt av alla vägar Så jag kan inte ta mig ut i öppna världen Alltså, men vad då? vad gör du i den här skolan då? möte tränare så att jag ska lära mig hur man fightas. Men då? Är, är det för att träna upp din starter så mycket att du ska klara mm. av att gå vidare? Precis. Eller? De ska förklara det här med XP och sånt. Men vad då? ska de förklara om XP efter tre timmar? Uh -huh. <laughs> och om man tänker så här i gamla Pokémon då fick man ju tänka lite när man gjorde attacker och sånt man ja, fick lite liksom på att, att, attacken och sånt. Mm. I de nyare så gjorde de i alla fall att man fick tänka lite att ja, men man vet ungefär vad det är för, man möter, vilken typ det är. Ja, och så får ja. man färger på alla attacker. Olika är det eld då, men då är det röda. Är det vatten då är det blåa. Så fick du tänka ja, men det här är en gräs. Den är nog svag mot eh, eld. Så ja, men då klickar jag på den röda attacken, man fick tänka lite ändå. Mm, mm, mm. Inte längre. Nu står det till och med på attackerna om de är supereffektiva, om de är effektiva och om, om de inte är effektiva alls. Spelet är så jävla nedömmat att inte ens What? barn kan tycka det här är kul. Alltså, alltså det, det låter ju väldigt... Alltså jag kan ju förstå det här att ge dem olika färger så att man slipper mm, gå precis. in på varje attack och läsa sig till, okej, okay, fire, mm. ground. Alltså hela den som jag måste göra på, på, på, vad heter det, på första generationen. Ja, precis. För där måste jag ju faktiskt läsa, det är inte jättekrångligt Men måste, då måste jag ju läsa vad det står Vad det är för typ av attack mm. Så den kan jag köpa, man får färger Det blir lite lättare, det blir lite mer flytande Kanske attacken, för då kan du bara gå på färger Och säga okej, det är den här jag vill använda Mot den här typ ja, men, men du menar att här säger den liksom Okej, okay, du möter den här, den här Motståndaren ja. Den här attacken är skiteffektiv Ja, men förut var det liksom, om en om jag som tränare var ju tvungen att ha lite koll är det en Ghost Pokémon då fungerar inte normal attacks. Och använder jag en normal attack då får jag leda på det när jag har gjort attacken. Då är det, liksom, ah, men det är mitt fel. Mm. Här står det innan jag ens väljer attacken. Den här har ingen effekt. <här> <här> De har tagit bort allt, liksom, liksom gameplay, allt intressanta. Allt liksom. Och som jag sa, det är inte bra Pokémon innan. Alltså Pokémon är inte snygga. Det finns några som ser okej okay ut men det är rip-offs av gamla Pokémon. Mm, och vissa ser ju dumma huvud, ut, liksom De är inte alls lika. Så jag har spelat ungefär fem timmar Och jag har inte haft kul en enda gång Med det här jävla spelet Men jag fick möta några gamla Pokémon Jag fick möta Rattata. Jag fick möta Grimmer Då har de ändrat utseende på mina jävla Pokémon Som jag kommer ihåg Va? Va? Vänta, vadå? V vänta, va vadå? Mm. Om du tänker Rattata Liksom, ja. lila, hade lite ja. här Fransar, nej ja. Nu är den grå och har mustasch mm. Mm. Va? Ja. Så Pokémon man sitt dumma huvud De som man gillade förut, de sitt dumma huvud Oj. Tillsammans med de nya som är dumma huvud alltså... Oj, han var ju inte vacker alls ju Nej Inte för fem öre Oj, han är grå och tråkig mm. Och han har fått det där är inte ens det där är morrår, det där är ju han har fått mustasch precis det är mustasch och sen fick man möta grimmer Ja men kul den var lila lite slämmig den är också grå men vad fan alltså <laughs> ni... va, va, vänta vänta vänta mm. det finns det verkar finnas fler här mm. jag var tvungen att googla samtidigt eftersom att jag inte har Sannen Mun men du, du menar grimmer mm. som han, han är ju regnbågsfärgad här också <sighs> Okej, okay, okay, det verkar finnas flera varianter Men grå och sen regnbågsfärgad mm, Det är ju precis det Man kommer ihåg att Grimer var <här> <här> <här> eh, Om ni liksom får känslan nu Att amen, eh, Han har spelat fem timmar Han kanske tycker det är lite kul ändå Nej, jag hatar det här jävla spelet <här> Alltså det är så jävla dåligt Jag är så less Och det värsta är att jag vet Att jag har, jag har kollat på trailers och sånt de har ju ändrat, jag har inte kommit så långt, men jag vet att de har ändrat liksom battles när det gäller uh, gymledarna. Jag Aha. kan, Som sagt, det är inte fighting, utan det är lekar. Vad jag har sett så är det lekar, jag har inte kommit dit än. Men är det så att det som jag har sett stämmer att det är lekar mot gymledarna, för det är bara fyra stycken nu för tiden. Oj. Jag kommer bränna, alltså jag kommer ju bli skogstokig. Alltså, men vadå, men vad då leka? Okej, okay, berätta vad du har sett, för jag har ju verkligen ingen aning om det här. Alltså, men hur ska jag förklara? Alltså det var så länge sedan jag såg, men alltså det, enda, det var inte fighting längre. Okej. Okay. Alltså, man skulle... Men var, varför, och, men är det, är det, så att man har gjort ett, har man försökt göra en, en, en ny start för de den yngre generationen då? Ja, jag antar för, det. I för sig så vet jag inte vad jag tyckte var för fel På den första Men det vi hade när vi var små om man säger Det var väl ingenting som var, var, som var läskigt Eller invecklat egentligen Nej, men nu kollar jag nu verkar, Vänta, Grand Trial Complete Vad fan är det där Nu verkar det som att det är fighting ändå Jag måste kolla en video För jag såg nog förut då var det lekar Och det var då jag höll på att bränna av Men det är inte så att det, inte så, <laughs> det, inte så att det finns Att du kan leka med andra Pokémon ja, Av någon hoppas. anledning Åh, oh, det verkar... Åh, oh, vilken tur. Det verkar som att man får slåss. Ah, ja, men då så. Ja, ja. Åh. Ja, nu. Ah, jag kan landas ut lite. Du ser, då kanske det är så att du måste spela en liten bit till, alltså. Mm. Men som ni vet, från första timmarna är värdelösa. <laughs> <laughs> men är det... Är det lika... Vad ska man säga? Är det svårt att ta sig fram, då, än så länge? Eh, nej. Nej, okay. Nej, för, för jag vill ändå diskutera lite Jag spelar ju första generationen mm. Jag kommer inte ihåg Att det var så här jävla svårt Att veta vad Storm vill ta mig Någonstans till exempel eh, Absolut, jag hade de problemen förut Att liksom Man visste inte, man mötte bara Snorlax Man visste inte om Pokémon-flöjten Förrän du Nej, sprang exakt, över den Exakt den grejen, just flöjten Vet, vet jag väl i och för sig ja, om Men, precis, men... men... Alltså andra grejer längre fram och tidigare i spelet. Man blir så här: Okej, okay, mm. nu kommer jag ingenstans för att alla vägar är låsta. Jag fattar att jag ska göra någonting. Men var till helvete hittar jag de grejerna någonstans? Nej, men absolut. Det. Nej, här är ju lite annorlunda. Utan här gör vi helt tvärtom istället. Okay. Först får du förklara vad du ska göra. Ja. Sen har man en Pokémon i sin Pokédex som säger vad uppdraget är, alltså vart du ska gå liksom. Men så vänta, berätta ihåg. din Pokémon det. Mm, det är en speciell elektrisk Pokémon som lever i din Pokédex. Uh, uh. Så du behöver inte ens okay. självskälla, det står liksom text hela tiden där nere, ja men det här är det vi vill att du ska göra. Okej. Okay. Okay. Och sen när jag kommer dit, då ska jag förklara, få förklara i typ 20 minuter exakt vad jag ska göra. Alltså jag behöver inte ens tänka själv, utan de, de säger, du ska göra så här, så här, så här, så här. Alltså det är så du alltså Spelet är så neddummat att det inte är kul. Jag har inte kul... Jag har suttit och läst igenom texten och bara, men... Det är kanske är en intressant berättelse. N nej. <laughs> uh, nej. Okay. Ja. Alltså, jag är så leds. Jag är så leds. <laughs> och det är så synd för... Alltså, jag har alltid älskat Pokémon. Visst, jag har tappat ur de senare Pokémon. Men alltså, det här tar ju rekorden av dumhet att... Kommer här till Switch? Ja, jag bryter ihop <laughs> Det är därför jag säger att jag vill ha liksom, ny, alltså Gamla Pokémon Så ja, man kan få tillbaka ja. gamla fansen För nya ja. är ju skräp Det jag har spelat nu är skräp rent av Men det, det, det är väl tyvärr så här Att det här är väl inte riktat till dig och mig Längre, tyvärr Tyvärr Tyvärr. Det, från, från, början, från början så vill jag ändå påstå Att Pokémon kanske inte var riktat till Superunga barn, eller? Jag är, är inte jätteunga, men det här är alltså, liksom, ja, För det här låter som att det är, alltså att det är tänkt typ fem, sex Ja, men alltså det bästa jag, kan, alltså som jag kan förklara det här spelet. Mm, mm, mm. Det här är BBsvarianten Av Pokémon. Ja, ja exakt. Mm. Det, det är liksom, Då förstår man var det ligger. Ja. ja. Och jag, jag kan inte förstå om att folk tycker det här är bra. Det kan bli bättre senare. Jag har ju som sagt, inte ens mött första ledan. Men jag har ändå ja. suttit och spelat i 5-6 timmar. Mm, mm. Alltså, kom igen, ge mig en <laughs> chans. Och jag ja. har ju inte ens folk komma någonstans. De stänger av alla vägar hela tiden. Och liksom, jag som är, är, är liksom erfaren Pokémon-tränare, jag vet exakt hur allt funkar. Mm. Jag får inte ens något motstånd att det inte är kul. Nej, nej. nej så katastrof är allt jag. Men jag kommer att prata om det här i framtiden när jag har spelat antagligen är klart det, eller i alla fall mött någon gymledare eller någonting. Ja visst, visst, visst. För nu känner jag bara att jag håller på att brusa upp och bli skogstokig och jag <laughs> måste lugna ner mig. Ja men vi, vi, vi tar en liten argare podcast någon gång när du är klar med det ska vi se. <laughs> Absolut, för jag vill ju inte börja låta elak inte. Nej <laughs> <här>, just det. Men vad har du gjort då för någon? Jag har faktiskt gjort typ noll och ing. Du påstod dig inte ha gjort någonting den här veckan Jag har inte gjort någonting den här veckan <laughs> okay. jag har Det enda jag har gjort är att spela Spelat Pokémon på Gameboy Det är, det det är det visst ett antal timmar Men jag har haft så mycket annat Så jag har inte haft tid att sätta mig Vare sig framför eh, ps 4 Eller datorn överhuvudtaget <laughs> Så att jag, jag har lirat eh Jag har lirat Game Boy på eller Pokémon på Gameboy Det är det enda jag har gjort mm. Ja, du ser jag har tagit mig, ja, för den som är nyfiken Så jag har lyckats Jag ska gå och ta min Vad blir det, sjätte eh, gym-badge nu okay. Så det börjar närma mig slutet uh, Men hur du har, hur långt hade du kommit förut? Du hade inte spelat klart hela spelet Visst var det så tidigare? Uh, jag kan inte komma ihåg, med, komma ihåg Att jag har spelat klart det Och jag är ganska säker på att jag Passerar nog den gränsen nu Vad mm. jag kommer ihåg för jag ska, de som vet och har spelat det flertalet gånger Så just nu ser jag in och springer på, vad heter det, safarisonen ja Där är jag och springer nu Och jag, jag kommer ihåg att jag har varit in i den här jävla safarisonen <laughs> Tidigare när jag var yngre Men jag är inte så jävla säker på att jag har tagit mig längre än den Så att jag börjar passera gränsen av, liksom Där jag har varit tidigare Mm mitt tålamod har väl kanske inte, internet fanns inte då Och jag förstod mig, förstod mig inte på hur det fungerade För att jag erkänner direkt Jag behöver walkthroughs för att ta mig igenom det här spelet Just det här jag pratade om att Det känns verkligen som att jag kommer till en ny stad Eller jag tar mig till en ny stad För att fatta någonting vad jag ska göra Så måste jag gå och prata med varenda person i hela staden I alla hus, i varenda skrumsle För att kunna pussla ihop Sjukt små, eh, riktigt, alltså så här, pilpekningar för att fatta vad jag ska göra. Och Ja, ja jag, jag hinner inte med det, alltså. Jag klarar inte av det. Så att jag, tyvärr så det, det, behöver jag läsa lite grann på walkthroughs för att ta mig framåt hela tiden. Men jag tycker fortfarande att det är intressant och jag gillar liksom slutmålet i Pokémon mm. fortfarande. Så att jag vill ju liksom, jag gör det ju inte bara för att det är klart, utan jag gör det ju för att jag vill. Jag vill ju faktiskt spela igenom det. Ja, precis. Nice. Ja, men det ska. Det är kul att höra vad du tycker om slutmålet sen när du har kommit längre än vad du gjort tidigare. Mm. Om det blir som en extra tänning och om det är. Ja, men vi, ja, precis. Vi ska se vad som händer när jag är klar. För jag hoppas mig faktiskt kunna hinna spela klart det nu rätt så snart faktiskt. Mm. Nice. Men då hoppar vi in i nyheter då. Ja. det är ju E3 just nu så det är inte mycket nyheter. Vi har tre stycken och vi börjar med en jättesorglig. Och det är att Adam West, tvs Batman på 60-talet har dött 88 år gammal. Mm. Även eh, spelar sig själv som ja, han, han är inte president utan i Family Guy är han ju Mayor. Mayor alltså West, borgmästare. Precis. Så han spelar typ sig själv fast borgmästare. <laughs> oh, han är så underbar eh, Sorgligt, sorgligt Ja eh, Nästa nyhet är att Project Cars 2 Kommer att släppas över hela världen Den 22 september 2017 mm. 22 september är Min systers födelsedag Och Bilbo och Frodo Baggins födelsedag <laughs> ni vet ni oh. det det visste jag inte. Är Bilbo och Frodo födda samma år? Ja, eller, eller samma, samma dag? dag. Ja, precis. Jaha, där ser man. Saker man inte visste sig. Eller hur? Onödigt vetande. Men... Ja, verkligen, verkligen. Vad sa du? 22... 22 september. Ja. Och sista nyheten är att Shenmue 3 har försenats till andra halvåret 2018. Spelet skulle ursprungligen ha släppts i december i år. Mm, mm, mm. Sorglig nyhet för en liten grupp människor Som ser alldeles för mycket Emot det här spelet <laughs> jag, Det är så här. Jag har aldrig hört någon som spelar det här Förutom en liten grupp Och de älskar det, det så, här, så nej, tyvärr Trå, det Tråkigt det. för dem helt enkelt skulle man kunna säga. Och det var de få nyheterna Eftersom det är tre just nu så Lite tajt den här veckan man kan ju tänka sig att det kanske blir desto mer nyheter nästa, nästa vecka. Ja, nästa vecka kommer vi ha att snacka. <laughs> Så vi hoppar rakt in i ämnen. Och jag tänkte vi börja med ditt ämne. Vad har du att snacka om? Ja, nej, alltså, jag satt och funderade på vad, vad vi skulle prata om och vad vi kunde prata om. Och... Vi håller oss ju ändå Eller jag försöker ändå hålla mig relativt uppdaterad I till exempel CS och e-sportscenen Åtminstone vad det gäller CS mm. Och då kom Det var faktiskt min flickvän Som kom och frågade oss, Vart är alla tjejer någonstans mm. Då var det lite såhär Ja, ja Hur? Det är ingenting jag har tänkt på Riktigt så, på det sättet Men Nej, vart tror vi att de är Alltså vart är tjejerna i e-sporten för jag fattar ju självklart att de finns Så det förstår jag verkligen, det gör jag Men vart, Varför är de inte med I de turneringarna vi kollar på? Mm. Eh, alltså det svåra är ju liksom Vi gamers Vi har ju liksom Det klassiska snacket alltså Varje gång man träffar liksom ett eller game gamers, liksom Då är det här, var är chipsen? Ja men skit i mm. chipsen, var är brudarna? Och det funkar ju exakt i e-sporten också mm. Jättedåligt skämt Uh, alltså, alltså för... nej, jag, vet, jag, tänker, jag tänker inte ens försöka skratta Så uh, enkelt Jag tycker det var skitkul men det kan ju vara att jag inte har sovit någonting annat mm. uh, Problemet jag tror med e är ju som sagt Det är communityn som det alltid mm. har varit Att det är så jäkla svårt att komma in i någonting Jag har, jag har försökt läsa på så mycket jag kan Inför in att vi skulle prata om det här och, och vad, jag, vad jag har hittat eller vad jag har kunnat läst mig fram till Att det är ju många som försöker att lyfta tjejer, Alltså lyfta fram tjejer Och e-sportande tjejer överhuvudtaget Och tjejer på alltså Spelvärlden I allmänt mm. Men det, det verkar vara lite Alltså. Tyvärr så är det väl lite likadant Som när det gäller vanlig sport också Att Det sitter ju män som bestämmer Om, om sånt här mm. Och men, anse, alltså, jag hittade en för, tro, för att det var flashback-tråd idag som gjorde mig alltså så mörkare att jag visste inte riktigt vart jag hade hamnat någonstans ska jag säga. Mm. Det är så här konstiga delar på internet, eller ställen på internet, där vi måste ha varit på stenåldern någonstans för det var verkligen någon som ställde just den här frågan för det var därför jag hittade dit. Ställde frågan som, som, som jag ville få svar på: mm. vart är tjejerna inom e-sport? Och varför är, de, varför är de inte med liksom, på de större turneringarna? Ja. Eh, och det började väl relativt normalt. Det Där liksom så här. Att, ja men de, de, de lyckas väl inte kvala in. För vad jag förstår så får de kvala, i, kvala till vilken tävling de än vill. Alltså även tjejlag. Det är inte så att det är killar alltså att det bara är killlag som får spela på, på de större turneringarna. Nej, absolut inte. Det är ju precis. Det är ju kval, kval, liksom kvalen. Ja, ja, men och sen, sen, sen spårar det här ut rätt snabbt. Och det hamnade ju på precis som du pratade om, det Och just det här: det, det finns ju ingen respekt överhuvudtaget gentemot varandra. Nej. Inte bara mellan tjejer och killar, utan det, man har ju noll respekt mot andra människor på internet kan mm. jag tycka. Vi, jag vet att det här inte är överallt och inte hela tiden. Och självklart så finns det ju de som klarar av och, och, och faktiskt bete sig också. Men det det, det hela den, den diskussionen slutade i att det. kvinnor är bara inte bra på att spela. Och den tycker jag väl att vi ändå har slagit hål i så många gånger. Mm, eh, men det fortsätter. De fortsätter också även till att Tjejer till exempel inte skulle kunna, ha, skulle kunna ta beslut i pressade situationer, till exempel. Och jag bara så här, fast vänta, ha, hallå? Någon alltså. För att enligt mig så borde e-sport vara den perfekta scenen för mm. alla att vara med. Både tjejer och killar, för att alltså det, till exempel CS, det, det det handlar om där, alltså det, som du faktiskt kan träna upp är ju reflexer. Alltså hur du ser och hur du kan läsa spelet i sig på den lilla informationen du har. Mm. Jag menar det vill jag fan påstå Att det ska fan inte spela någon roll Vad du har för kön Eller vad du associerar dig till för kön Eller om du mm. ens vill associera till ett kön Överhuvudtaget Det ska fan inte spela någon roll De här kunskaperna kan du ju träna upp Absolut Så varför tar vi inte alla spelare på samma allvar Liksom Jag tror du har helt rätt det här med att Vem som helst Visst generellt så är Killar är ju liksom lättare att bygga muskler Och allt sånt där mm, mm, mm. Men jag känner, jag vet inte om det är sant Men jag tycker jag håller ju med dig att Reaktion och sånt borde väl vara typ lika I alla fall Alltså jag kan inte se någon Jag kan inte, alltså nu, Ni ska inte ta mig på orden här nu för, alltså Som någon fakta grej här mm. De, Det här är bara rent och skär Min åsikt mm. Men vad på riktigt skulle vara skillnaden på män och kvinnors reaktionsförmåga? Ja, precis. Eller, eller förmågan att överhuvudtaget ta beslut. <går> det alltså, så, sånt, här, sånt här ska fan inte vara skillnad. Plus att är det skillnad, i många fall, så är det fortfarande vi som har uppfostrat den skillnaden. Mm. Inte, inte just att det är skillnad på män och kvinnor. Nej, precis. Det, det, det är ju i såna fall vi som har uppfostrat att att vara så. Jag vet jag läste någon som ville kommentera att kvinnor var ju bara känslom alltså känslosamma våp typ. Mm. Jag bara säger fast det är ju för att vi alltså det är ju för att det, de behandlas på det sättet redan från att de är hur små som helst. Det är klart skulle man ha gjort exakt samma behandling mot män när de var små så hade de varit likadana i samma ålder sen också. Mm. Det är så här, det är så mycket som beror på saker, och saker runt omkring. Ja. Men, och skulle han säga det framför en brud, gissa vem, som kommer börja sig fram som ett liten bå. Han <laughs> <på skratt> men, Nej, nej ha men alltså det stöd. är så... Ja, det, det är så fel. Och sen går vi vidare till att jag har suttit och läst... Jag har försökt att hitta liksom fakta eller liksom verkliga grejer, men det är svårt som fan. Men det är väldigt många som har just åsikten i alla fall, att just... Vart, vart tjejerna finns någonstans, eller vart de är någonstans. Och till exempel, jag har hamnat rätt mycket på, till, på just Dreamhack. Mm. Att de håller sig, alltså att tjejer vill inte åka dit. Jag har läst säkert tre eller fyra stycken vad heter det, insändare om att man vill inte åka dit som kvinna, eller man vill inte åka dit som tjej. För okay. att, det, alltså, hur man blir bemött när man kommer dit. Mm. Och det tycker jag, nu är, nu är några av de här är ett, två och Kanske till och med tre år gamla De här insändarna Men det är ja, jättesvårt att tro Att det har blivit någon brutal skillnad På tre år Om vi tar i Nej, absolut äh, Och det är ju faktiskt liksom. Ja, det är ju verkligen, verkligen fel Och det är någon som är, Nu quotear jag ur, ur hennes egna text Men att Det är ju för jävligt att komma dit Och bli bemött med, med blicken Som säger bara Vems flickvän är du då? Vad gör du här? Det är liksom... Alltså spelar ju till för precis alla All, Vem som helst ska ju få sätta sig Och lira och jag skulle ju tycka Det var Vem ah, som vill ska ju fan få göra det mm. Så jag tycker verkligen att Vi allihopa måste fan lära oss Att bli bättre alltså Vem som helst kan spela mm. Du Över nätet När det är anonymt och bara använda namn Eller nix, den du möter kan vara Vem som helst mm. Och det, det ska fan inte spela någon roll vad, vad du säger eller vad du gör. Den människan du möter, det är fortfarande så. Du ska ha respekt mot dem, även om du spelar med. Ja, det, alltså, Du ska inte säga saker, eller skriva saker, eller uttrycka dig på sätt som du inte hade gjort i verkligheten. För att 90% av... alltså, alltså åh, Det hittar på sig från min sida, men jag blir uppjagad nu. Alltså det mesta av det som sägs och görs Och stämningen och allt det Det skulle inte Det skulle inte vara riktigt lika mycket Om det faktiskt var på riktigt Nej precis Men en, att, en grej som jag har tänkt liksom På senaste tiden som liksom, Det är bara mina teorier men, så Jag har ju det här att Jag ser ju skitmånga tjejer som Är, så här, är på Youtube Som är på mm, Twitch och allting mm. Som gamar och är riktigt duktiga på att ses och så allting mm, mm. Men kan det vara så att Istället för att ha den där hela tiden att ja man ska tävla, tävla, tävla och försöka tjäna pengar på e-sporten som är så jävla stängt. Mm, mm. Så har det blivit större, att större för sig att lyckas som streamers. Och där blir de även kända, de kan tjäna pengar, de kan göra den så här sidan. Och eftersom alla har vi någonstans inuti oss liksom att man, man vill ju bli liksom känd på någonting. Ja, ja. liksom Livet skulle ju se till mycket bättre. Att Eftersom det är Tjejer har Större chans just nu Att lyckas som streamers Än som e-sportare Att de går hellre åt streama riktningen för att Där vet de att här kan vi slå För att det är så pass många tjejer som har lyckats mm, mm, mm. Tror du att det kan ha någon påverkan? Jo, men det är klart det kan ha, ha att göra med Eller ha att göra med det, det Så är det ju absolut Jag skulle ju bara kunna gå till mig själv och tänka så här. Skulle jag inte kunna ta mig in på den banan som jag skulle vilja... Alltså vill jag spela och fightas professionellt. Mm. Då skulle det ju absolut vara ett alternativ. Att... Börja streama och bara... Alltså bara göra det för det är kul. Mm. För att då får jag ju fortfarande göra det jag vill. Och jag får faktiskt visa upp att jag faktiskt kanske är... Så pass bra som jag vill tro också. Mm. Så att... Jo men visst, visst kan det vara ett alternativ så. Det, så kan det ju absolut vara. Men... Jag, det är fortfarande syn, då tycker jag att, inte, att vi inte liksom kan få se tjejer spela på samma nivå. Och jag har mm. även läst på, som sagt, ta mig inte ta inte det jag säger som fakta. Absolut inte. Det här är saker som jag har hittat på både från tidningsutklipp eller tini, utklipp. Uh -huh. artiklar och även bloggar och sådana saker med. Men jag har även sett när det faktiskt, när det faktiskt görs tävlingar som bara är till för, eller öppna för kvinnor så är det inte heller så är det inte att tala om några vinstpengar heller i jämförelse med när det liksom är en, en stor turnering. Jag förstår ju självklart att det kanske inte går att ha en skit liten turnering, alltså om vi säger att det är en liten turnering så förstår jag självklart att du inte kan ha samma prispengar där som på en L liksom på en av de större Det fattar jag med Men vad jag har lyckats läsa mig till Så är det liksom i stort sett noll och ingenting Du får om du spelar på en Som bara är till för kvinnor Och sen är det faktiskt någonting När det, när det är för, för män Det är ju också fel För då finns det ju inte heller någon morot För det är det som du säger Nico då, då finns det ju ingen morot att spela Professionellt heller Utom då kan du ju lika bra streama Och dra in pengar så och sen visst det här att men, tjejer inte vill åka på Dreamhack och sånt. Absolut. Men det är som jag ser ändå att man verkligen skulle kunna få in tjejer som inte jag tycker man ser. Det är för de enda som kan få det här att lyckas. Det är de stora lagen just nu. Ja. ja. Och det är inte så att de ska ge en plats till tjejer. Absolut inte. Men jag ser ju inte heller att de ger chansen till tjejer att kvala in. Som nipp när de skulle liksom söka liksom, extra spelare och sånt. Mm, liksom. mm. Jag såg ju bara ah, men kända namn, kända namn men jag såg inte en enda kvinna där Nej, nej. Alltså, har, är det så att tjejerna inte syns eller är de så jäkla instängda att de tar ju, de hoppar ju bara och det är samma sak, de tar ju bara liksom, namn från andra lag som mm. hoppar hit och dit mm. vi har Fnatic och Godzant, de byter ju bara spelare rakt av ja. liksom, sådana <laughs> där grejer Man bara, ah, ja. så det är ju jävligt stängt hela e-sporten och det gör det ju ännu svårare ja. För tjejer att komma in. Samtidigt som, för jag tror inte det är heller lätt, rätt att starta ett försöka verkligen tokpusha ett stort lag, helt nytt lag med bara tjejer att försöka komma upp i e-sporten. Utan det är de som redan är stora som måste ge tjejerna chansen för att kunna komma in. Och sen därifrån få liksom stora namn med tjejer. Men nu är det ju så mycket som sagt lättare med streams. att vi, Är det någon tjej som verkligen har den här ambitionen att jag ska försöka pusha här, pusha, pusha och gå back när jag vet att jag kan streama och tjäna pengar mm, på precis, det liksom, precis det, det är precis som inte värt det för tjejer, tycker, som jag säger, nej, nej, nej, att exakt. hålla på med e-sport just nu. Eftersom streamen är så pass stor. Ja, för sen kan man, ju, man kan ju också gå så här långt att jag tror säkerligen att det finns kvinnor där ute också, självklart som spelar och som försöker kvala till flera tävlingar och Hit och dit liksom Men det som du sa nu också Eller som du nämnde nu Nico att De lagerna du ser på turneringen De lagen du faktiskt tittar på på turneringen Är ju fortfarande de lagen som har funnits Jämt I mm. alla fall i mitt fall så är det nog tyvärr så Det är liksom de stora svenska Det är Nip, det är Fnatic, det är Godsent Det är liksom Alla lagen jag kollar på Det är lag jag känner igen Lagnamnet på Och mm. kanske oftast en, två, kanske till och med tre spelare i laget också. Så att det är ju en ganska sluten krets där högst uppe i liksom i, i slutskedet i de här turneringarna. Och det som, det vore ju skithäftigt om det som du sa, Nico. Att man, man kan, varför inte ta med, alltså att även om, ta med liksom helt nya spelare vore också häftigt. Spelar ingen roll om det är kvinnor eller inte. Det vore, vore kul att se liksom helt nya få följa med upp och prova på på den nivån jag vet ju mm. att det kan ju tyvärr bli så att då faller ju hela laget väldigt lätt om en spelare inte klar, eller klarar pressen till exempel ja, precis. men det har, ju inget, det har ju ingenting med om det är en kvinna eller inte att göra Nej. men det är också det här det värsta som finns det är ju att man tvingar på mm. för det är som jag vet hit de pratade om ja. förut då var de med ett stort lan liksom och där var man tvungen att ha med en tjej i och, liksom, och de kände ingen brud som spelade. Nej. Så de fick ju ta henne och hon kunde inte spela för fem ören. Så de, det var liksom, de tog ju med henne bara för att de var tvungna. Mm, mm, mm. Och det hjälper ju inte heller. För då ser hon ut att vara skit. Och då får tjejerna ännu sämre tryck. Ja. Och så ska de liksom... Och det, det är helt fel. Utan Verkligen. Det måste ju liksom från grunden ta in duktiga tjejer. Som sagt, gå ut på, gå på Twitch. Gå in på CS. Alltså, du kommer hitta... Minst fem brudar i topp, liksom, mm, mm. Som har många följare. Och sånt. Och de tjejerna är jätteduktiga. Ja. Men, eftersom det är där de är, de är inte att tävla. Liksom, jag är vill, det. jag vill, vill nämna bara, jag, jag lyckades hamna in på den. Och jag hittade eh, länkar till den här sidan från flera av de här artiklarna. Så jag vill bara nämna det. Female Legends finns både som hemsida och på Twitch. Eh, mm. Jag tänker försöka följa dem lite grann för att få upp ögonen för just. Kvinnliga spelare överhuvudtaget de, de fokuserar sig på Ska vi se vad det var CSGO, eh, Overwatch Och League of, League of Legends mm. eh, Men tjejer som spelar Vad ni än spelar så är ni välkomna dit också Jag läser direkt från deras hemsida så att det, mm. men, men det är deras Det de fokuserar mest på man säger då eh, Jag kommer att följa dem bara, bara För att få för att få se namn liksom. Alltså kvinnliga spelare Får se, få se dem spela liksom. mm. eh, Sen det, egentligen vad jag vill komma med och få prata om det här Det är egentligen bara att Kan vi liksom nästa gång vi ser en kvinna Eller ser ett kvinnligt namn Eller se, hör att det är en kvinna vi spelar med Försök att inte Få första tanken Vad gör hon här För att hon är antagligen I alla fall i mitt fall Antagligen bättre än vad jag är så att det bara acceptera och respektera alla vi spelar med. Mm. Det är... Men sen är det ju också vad heter det som. Vi har ju som kvinnliga kommentatorer mm, och sånt. Mm. Och det som jag tycker att liksom på Twitch och sånt. Det är att kom, de som liksom håller koll på chatterna. Mm. Ska vara mycket hårdare där. Mm. För det, det är så jävla mycket sexistiskt och ja. skit som kommer igenom. Visst, de tar ju bort de hårdaste orden mm. Men jag tycker även det minsta liksom, Det ska bort, det ska inte vara där Det ska inte finnas e-sport Och det tycker jag man ska bli mycket hårdare Visst, du kommer få ta bort hur mycket som mm. helst Men sätt in en femgrupp i de stora turneringarna Som liksom bara håller koll på sånt mm. Och ser du minsta lilla skit Bort med dem på en gång ja. Nolltolerans, det är det jag väl Ja, men visst, det kan jag hålla med om och, alltså, det, ja, det, det borde vara det på flera ställen Absolut, jag, jag tycker det, mm. det, det, det är rätt Det är rätt sätt Faktiskt, speciellt på internet så är det rätt sätt bort, mm. bort med de som inte kan respektera det som är Så enkelt är det ju Och jag fattar ju att det är ju inte Alltså jag har sett de här chatterna själv jag också Så jag, jag är ju med på att det, det är ju inte bara en snubbe Eller en, en person som kan sitta och hålla koll på det här För att Nej. Mm. det skrivs ju en del i chatterna Så enkelt, så är det ju men, ja, precis. Men du kan ju ha hur liksom, jag, jag tror det här, för man kan ha hur många som helst Som kan sitta och titta ja, ja. Så då ska man ju ha en trupp som sitter på de stora turneringen mm. Och verkligen bara håller koll på chatten Ja, visst. Och liksom nolltolerans, säg det på en gång Vi har nolltolerans i chatten ja. bete ni inte, ni åker på en gång ja, ja. Ni körde liksom ja, visst, ja, visst. Och Det måste bli mycket hårdare För annars kommer aldrig kunna ta liksom, Visst, det, det blir bättre för tjejerna Men även e-sporten Kommer bli bättre av det för E-sporten kommer aldrig kunna tas seriöst om det är så här mycket skit. Exakt, exakt. Och, och, och just det här att det är inte bara för... Alltså det är inte för tjejer vi ska ha bort sexismen. Det är inte för tjejer vi ska ha bort alla fula och, alla fula och hårda ord och den taska stämningen. Det är inte för deras skull. Det är för allas skull. Absolut. Jag tycker fan inte att det är roligt att se, se alla de här kommentarerna. Jag tycker inte att det är kul att höra någon kalla någon annan för någonting... Alltså... Nej, det är bara fel Det blir en bättre stämning för alla Om vi kanske bara tog och tänkte Tänkte, alltså det räcker att tänka Två sekunder till Innan du skriver någonting Två sekunder till innan du säger någonting Alltså Nej, respekt mot andra mm. Absolut, du kanske tycker det är kul Just då när du sitter där och ska skriva Men tänk att exakt, till. Det är, liksom, exakt. Det är Någon kommer påverkas och Troligtvis fler än en kommer jag att... Ja verkligen verkligen och Jag kommer att försöka följa Eller vara inne och kika på Female Legends och kika vad, när de spelar Och försöka se om det går att hänga med På lite turneringar när de faktiskt är Med och spelar För att det, det, det, Jag skulle tycka det var intressant Att faktiskt se, få se Tjejer spela också Eftersom att jag har tittat på så mycket, mycket killar som spelar Men nu Jag, nej, jag vill se tjejer spela och jag rekommenderar att gå in och kolla på det hemsida sånt, för de har ju som Dreamhack Summer mm, och sånt där. De har egna sovsalar för sina medlemmar och sånt. Ja. Så liksom, och de har väldigt mycket. De försöker verkligen få upp gamingen för tjejer och. Ska det behövas, nej, men tyvärr så är det så de nu i världen att det måste finnas. Och de här gör ett verkar som ett bra jobb ja. så. Gå in och kolla på dem allihopa. Jo, men precis. Det, det är inte så att det här ska ju egentligen inte behöva pratas om på det på det här sättet tycker jag. För nej. spel är ju till för alla Vi ska väl alla mm. kunna sitta och spela Och ha roligt Och jag vet att det finns folk där ute som, in, som Menar att det här problemet kanske inte finns Eller du ser det kanske inte Men mm. nej. jo Det finns där Så, alltså, Ser inte du det då, Jag vet inte Det är tyvärr bara vårt, alla andras problem Om du inte ser det För då kommer du att fortsätta på ditt sätt som du gör redan Men nej, skärpning Så är det ju Uh, Mitt namn där. De. Ja. Och det är Är musikspelen över? Kan Guitar Hero och rockbandspel Band bli lika stora som de en gång varit? Hmm. För som sagt jag spelar ju ganska mycket Guitar Hero just nu ja. och har väldigt kul med det. Men det, det kom ju för inte så länge sedan en ny, liksom de försökte igen, både rockband och Guitar Hero. Mm -hmm. Och de försvann lika snabbt som de kom igen. Och då är så här frågan vill vi ha sånt där? För jag har ju som här skitkul nu på PS2. Men det lockade mig inte alls att skaffa det nya. Nej. Så vad tror du? Tror du det kan komma tillbaka? Och i sådana fall, vad är det som är felet som gör att det inte lockar in längre? Ja, alltså... Jag skulle nästan kunna tänka mig att varför det inte lockar in igen? Eller alltså, lockar, varför det inte lockar in nu? Är ju för att det är ju gjort en gång redan. Mm. Jag antar att gitarrerna och sånt är inte uppgraderade på det sättet att de, de liksom är... Det är inte fler knappar, det är inte flera grejer att göra, utan det är samma gitarr i stort sett, fast till en nyare konsol. Mm. Eh, och, och då har vi ju alla spelat det redan. Och samma där, v vad finns det för ny musik eller vad finns det liksom för nytt? Och göra. Ja, visst, nya låtar och nya band och nya sådana saker, absolut, men har vi inte spelat slut på det som var liksom redan? Har vi kanske inte gått förbi det redan? Mm. Att, jag tror aldrig att musikspelen kommer att kunna bli så stora som de en gång var. Det tror jag inte. Mm. För att det är lite samma som... som Allt all, all har ju sin. sin storhetstid, om man säger. Mm. Det jag tycker, eller det som jag tror mm, mm. Var problemet Och det som jag tycker nu Varför jag har så kul med Gitaro nu mm. Det är arcade-känslan ja, ja. Det som varit på senare tiden Det är att det ska vara så, så verkligt ja, ja. Om du kollar på Gitaro Rockband Då skulle det ja, det skulle kännas som att det stod framför en verklig publik Och det skulle vara liksom, du skulle stå på konserter Och vi har det här eh, jag kommer inte ihåg vad det heter, Men det var något, ett gitarrspel Där du spelade på en riktig gitarr Ja just Och det var väl liksom det för klinga. någonting För det var väl det nya heta där ett tag Att det skulle bli ja. mycket mycket Eller ja det var väl De som kunde spela gitarr sa väl att det var ju inte Som att spela gitarr Men det var väldigt mycket mer Gitarrspelande Än Guitar Hero. Ja, precis. Och du spelar ju på en riktig gitarr så till slut kunde du lära dig. för Jag har Emil, en e-mail en polare mm. till oss, han lärde sig spela gitarr via det spelet. Jaha, okej. Okay. Så det var ju liksom mer verkligt. Visst, du blev ju inte snabbt du i duktig. Rocksmith hette det förresten. Aha. Men han lärde sig och sånt här. Hmm. Men grejen är det vi, jag tror inte man vill ha verkligt. Det som var så jäkla kul och det som jag har så kul med det är arkadkänslan. Så jag vill liksom Dra tillbaka allt. Dra liksom, dra på, Dra liksom, Det behöver inte vara den snyggaste grafiken. Utan gör partystämning. Gör liksom en skön arcade av allt. Det kan vara plastigt. Men välj inte sådana här låtar som ni tror kan vara liksom bra liksom, häftigt att liksom, spela. Utan gör mer. Det här skulle vara skitkul för en grupp människor att latcha. Mm, mm. Att det ska liksom vara arcade. Visst, det ska vara kul att liksom spela och sånt. Men det behöver inte vara de svåraste och nyaste låten. Utan det kanske en grupp kanske vill, man vill dra på liksom girls just wanna have fun med sin till liksom. Ja ja, ja. Liksom det är inte någon så här avancerad låt men den är ju svängig och liksom det är party. Mm, mm. Så det är det jag tycker istället för att bara, det ska vara som att stå framför en riktig publik. Nej, det ska liksom vara okay, att du ska ha kul. Du vill liksom när du tar upp det här så vill du bara, nu vill jag sitta och dricka bärs med några poler och verkligen ha skitkul att spela som det var i början av digitalen mm, mm, för mm. det var inte snyggt eller någonting och, utan det var bara det var kul. Ja, ja. Och det är det som jag tror var problemet, att allt skulle vara så oerhört verkligt på senare tid. Mm, mm. Det är det jag tror där. Men sen är det samma sak. Vi hade ju DJ Hero mm. och så, sådana där grejer, jag tror inte de slog ju inte för att det var för mycket gimmicks och grejer att liksom du ska köpa ett helt liksom disk och liksom turning table och ja, alla på och scratcha ja. fram och tillbaka. Men där var det så långt ifrån verkligheten att liksom det blev inte... Som jag förstod. Jag, jag testade någon gång men jag, jag tyckte inte det var kul för fem år. Men det var för att det var för simpelt. Alltså, du skulle bara här, du klickar på de här knapparna och sen ska du när det blir en scratch så ska du... Ja. Det var typ det. Man bara, Ja. det var inte kul. Ja. Utan välj heller spel, liksom ryttsspel eller någonting istället för att släppa hela liksom, istället för att kanske släppa en gitarr och köra liksom, trummor och köra ordentligt ryttspel för det finns ju typ PS eh, 2, Wii och Gamecube alla de här eh, vad heter det? Tuka Tuku eller, Nuka -nuka, eller något sånt här från Japan där du bara sl slår på här trummor mm, mm, mm. och det är bara två du står i mitten eller du slutar på kanten och sen är det bara rytts, det är liksom drrr, det går så jäkla fort men folk är ju beroende av det spelet för att det börjar lätt och det är väldigt simpelt. att har bara två liksom notes egentligen. Men sen jäklar var de drar upp, tempo och allting och det är liksom partystämning, skön musik och det är liksom, folk är helt galna i det där. Kolla på liksom folk i, det är bara liksom Youtube liksom och så kollar ni på någon som står i Tokyo och spelar det där i en arcadehall så alltså, Jag blir svettig bara att titta på det. Ja. För det är ju det jag tror problemet är att utvecklarna trodde att amen, det ska bli verkligare. Det ska bli verkligare. Det ska vara liksom man ska få känslan av att det ska vara på riktigt. Mm, mm, Och jag tror det helt enkelt var helt fel väg att gå. Ja, ja. håller du med alltså, eller jag kan nog hålla med i att man kanske skulle hålla det mera man skulle nog hålla det arkadigt eller man skulle hålla kvar det där snarare. Absolut. Mm. Eh, sen då så blir det ju alltså jag känner att alla sådana här spelsengrar, de uh -huh. De har ju sin storhetstid. Sen vill ju inte den stora massan längre spelare. Eller, den stora massan blir ju trött på spelet ganska snart. Uh -huh. Och jag kan inte se hur man skulle få det här hett för dem igen. För att uh -huh. de har ju redan sett det här. De har ju redan spelet hemma. Det är visst släppa ett nytt spel- men nu när alla har bytt konsol Så finns det här måste jag fan, Nu måste jag sätta ett frågetecken efter För att, finns Gitarrerna och allting sånt Till till exempel PS4 Ja de, det kommer ju nyligen Det kom det ganska också, nyss alltså Förra året ja, ja, Så de finns om man säger så då Ja Men det, Och då gissar jag att man var tvungen att köpa Nya såna för, till PS4 Det gick inte att använda sina gamla Nej, till typ, dem. Ja, just. Bra fråga om PS3. Ja. trean och de funkade. För du vet, det är ju USP, men liksom 2-an ja, gick ju bara. trean kan nog funka. Men du, du, du gissar ju ändå på så här: Att de, den, den stora massan hade ju sina på PS2. Kanske på PS3 också. Ja, jag hade mina på PS3. ja tidigare. ja Men det är ändå så att man har liksom hunnit tröttna om man har hunnit lagt undan de här och det är kanske till och med så att det mesta av det har hunnit gått sönder till och med. För att det spelades ju som fan på dem. Men jag ser ju inte mig själv att jag skulle gå såhär, åh jävlar vad kul det var med Guitar och så nu går jag och köper mig en ny gitarr bara för att kunna spela Guitar Hero. Så att... Jag tror att man skulle det om som sagt man släpper ett riktigt Roligt partyspel mm. Alltså man kommer inte kunna släppa det hela tiden Nej. Men grejen är liksom, Det som problemet hade nu Det var att det skulle ju vara så Det skulle snygga vid och så allting Och det blev som jag hörde att Det synkade inte bra alls Nej. För att det var för mycket som hände liksom på skärmen och allting mm. Mm. Utan det är därför jag vill ha partyspel Och sen släpp inte flera stycken Utan kör på DLC ja. efter det. Ja. För det var det som var så bra på Rockband 2 tror jag spelade, så inåt helst på Xbox 360 förut. Mm, mm, och jag hade ju tankat ner över 200 låtar. Fy fan! Och liksom, de kostade, vad är det, typ 15 spänn styck. Ja. Det är mycket pengar. Ja, alltså. visst, visst det, då visst alltså För den prispengen med, då, då kan du ju leta fram låtar du vill ha. Precis. Och det är ju det att liksom och i det, det, Folk vill inte ha det här som jag tror det verkliga Utan det ska vara party Och så släpp inte flera spel Utan släpp ett ordentligt paket Och verkligen göra en stor grej av det att det här är party mm, mm. Och sen och Det här är skivan Och sen efter det kommer allt vara DLC Och kanske till och med släppt några låtar gratis Ja ja visst ja, precis. Liksom, Vi kommer både släppa gratis Vi kommer släppa köpta låtar Och hej Vad vet jag, det kanske finns Du kan göra egna låtar och släppa Party, ja, liksom. ja. Eh, och spelet jag tänkte som jag snackade om förut heter Taiko Drummaster för det som vi kollar in. Jaha. Ja. Eh, det är inte det jag ville liksom prata för jag, mm. jag har skitkul med det nu men de lockade inte för att det blev för verkligt helt enkelt. Nej nej. Tror. nej men jag jag jag håller ju med där självklart. Just det där verklighetsbaserande biten vart ju kanske lite för hårt alltså man stegade för mycket åt det hållet. Mm. För jag kan ju bara sitta nu och tänka så här alltså, Om jag tänker igenom spelen Alltså Det var ju kul att spela Men det som du säger, när det vart Mer och mer Alltså Det gällde ju att de, hade, att de hittade Spel, alltså jag verkligen hittade Att det var snyggt och det var skönt Och det var liksom Det var som att stå och spela luftgurar Det var precis som du hade tänkt dig liksom Med alla fingrar och allting, det liksom gick bra S Synkar inte det Då blir det ju bara konstigt Ja, och då lägger till ännu mer invecklat med massa. Alltså, så det blir mer verkligt. Nej, det blir. Mm. Nej, gå tillbaka till när det är liksom enkla, stora, fina knappar att trycka på. Och så gör låtarna så jäkla bra det bara går. Ja, precis. Och det ska vara lätt att kunna spela men svårt att mästra. Exakt, exakt. Och vi snackar inte lätt som Wii Music som är skräp, liksom där du ska hålla. Vi dosar mot mun och låtsas spela trumpet Nej, det ska vara lite skills ändå Även det är alltså. lättast Egentligen det var bara det ja. jag ville ha där Det kommer ju som sagt att inte bli ett jättelångt avsnitt idag eftersom det är tre 3 just nu Så vi har haft så mycket att prata om Nej, Eller Nej, Vi har väl en hel del vi vill prata om Men, ja, men kan inte. Det, det är dumt att ta upp det nu när vi, ändå kommer att, när vi ändå måste prata Ännu mer om det nästa vecka Precis, så vi hoppar in i det sista Helt enkelt ja. som är Abon Retro. Ja Fernand, du var ju ute lite idag bland annat då jagade lite röt Hur har det jo. gått för dig? Så där. <laughs> alltså de jag hittar ju spel till dig. Jag bland annat har varit väg jag har varit på två ställen i stan. det ena stället är Återbruket. Mm. Ligger kommer att åhjälpa nä det heter. Jag säger alltid gamla rusta för er som vet vad det låg någonstans här i Uppsala en gång i tiden Men skit samma. jag hittade Playstation 2-spel Två mm. stycken Bland annat eh, Singstar Svenska Slager Och Singstar Adis Som jag har plockat, plockat med mig hem till dig, Nico Tackar jag för eh, Det är fortfarande väldigt svårt att hitta eh, ännu äldre spel Om man ja. säger till exempel Gameboy, det spelar ingen roll, jag säger Gameboy rakt av för att alla är svåra att hitta tydligen, känns det som. Eh, nu har jag dock börjat och frågat varenda gång jag åker förbi där nu. Okay. Det händer inte skit ofta men idag till exempel när jag slutar jobba vid fyra så tänkte jag så här, fan jag ska åka och köpa färg för jag, jag och min flickvän håller på att renovera lite utemöbler. Mm. Så då åker jag upp dit och så svänger jag förbi och springer in och kollar där de har sin lilla hylla Där de brukar lägga både spelen, alltså alla andra spel och Gameboy-spelen Och så frågar jag om det är så att de vet om någonting bakom, bakom hyllorna nej, nej, bra, då kan jag springa hem igen ja. Så att det, det, det är det jag har gjort den här veckan så Däremot så Game Gameboy-spel verkar ju vara mycket, mycket enklare att hitta på Till exempel Tradera, Facebook, Blocket Såna grejer, där verkar det vara mycket, mycket enklare. Och aningen bättre har jag sett på eh, lite mer såna här eh, torgmarknader. Ja. Inte så mycket loppisar, alltså renodlade loppisar. Utan mer här, de här, där det är samma sak varje vecka, eller samma människor varje vecka. Jag har till exempel här i stan så har vi ju nere på, åh oh, så tappar jag namnet på det. Vi, musikens. Nej, eller vet du? Och vad heter det torget? Vaxellatoriet. Tack! Vaxellatoriet. Där äh, dit har här varit på, lo på deras äh, loppis eller marknad eller så. Ja. Två gånger eller två veckor i rad. Det finns det alltid något spel. Okay. Sen är det så att de vill ju ha pengar för dem, alltså. Jaha. Jävlar, de, de, de tror ju att de här små kassetterna i plast är gjorda av guld. Eller åtminstone <laughs> är fyllda med guld. Ja. Eh, så det är ju lite tråkigt Men jag tänker att eh, håller man ögonen öppna Så kommer man att springa på Möjligheten till slut att få, få kamma hem något klipp någonstans mm. Så att jag, jag, jag kommer att fortsätta Enträget att åka förbi Loppisar och, och marknader Och allting sånt för att, försöka, för, för att försöka bygga upp Min samling lite grann mm. eh, Men hur större För du hade fått hem lite från Tradera va? Hur eh, större har jag... Blivit. Jag har fått hem några stycken. Det är snarare så här. Jag har fått hem, tror det är två sen förra gången och jag väntar på två eller tre till. Ja, okay. det, det nyaste förvärvet som jag planterade in i min perm här nu precis när vi börjar spela in är Buffy the Vampire Slayer. Okej. <laughs> Som är, jag, jag tycker det ska bli skitintressant att eh, prova på eller starta igång det och se vad, vad, vad det är för någonting överhuvudtaget. För jag tittade ju på serien som fan som gick på tv när vi var yngre. Mm. Så att, jag, det är nästan så att jag vill komma in i den världen och se vad de har använt eller vilka historier de har använt för att göra spelet. Mm. Och någonting jag, någonting jag har reagerat över nu när, jag har, nu när man har börjat sätta sig in i hur mycket spel det verkligen finns... Till Gameboy Alltså precis, Det finns ju spel på precis allting Alltså det, det spelar ingen roll Allt du kan tänka dig det, det finns ju spel till det Eller på det Och det började typ på Gameboy jag, jag tycker det är skithäftigt För det är massor med sådana Speciellt tv-serier och, och liksom sådana saker som man Liksom har tittat på själv Så bara vänta Fan, Det finns ju ett spel till Game Boy. Fan vad nice Det lär jag ju försöka leta reda på Mm. Till exempel, som det, jag sitter och väntar på det spelet För det, det, det, det har jag redan bestämt ska bli mitt nästa spel att spela Och det är Austin Powers <laughs> som, som jag väntar på att få hem För det vill jag verkligen bara stoppa i och spela För det, det kan inte vara annat än knasigt roligt mm. ja, men det nice Hur ser, ser du ut själv då? Hur har, hur har din samling växt? Uh, ja jag har ju hittar li, lite grejer hemma som jag har till dig. Jag har ju bland annat Game Boy Color som jag har, som ja. du ska få. Mm, och sen mm. lyssnade jag på förra avsnittet och då hade helt mitt att du sa att du behövde en tradingkabel och det har ju ja. ja. Okej. Okay. Så, så jag la ju undan den till dig också. Och sen höll jag på att stöd och letar och ett till Game Boy-spelet. Pocahontas till Original oh. Game Boy till dig så jag bara, Aja. ja, nice, så då har jag lite nice. grejer till dig också, så det är nice ja men perfekt och du, vänta just du hade en kolla med så då, det är egentligen allt jag behöver göra för att, för att få min Alakazam så är det att få tag på ett till eh, första generationens Pokémon alltså ja precis nice nice så du får se till vad är det du har du har blava så det är bara att ja, skaffa den precis. då ja jag, jag har lite Nej, lite ute så jag hoppas på att jag kanske faktiskt lyckas komma hem just uh, röd faktiskt Ja, nice men själv då, förra gången mm. vi spelade in så hade jag kommit upp till 214 PS2-spel. Mm. Mm. Jag har ju lyckats stila till mig nu 18 nya, så jag är uppe oh. på 232 nu. Åh oh, jävlar! En gång helt okej okay, bunt, jag fick hem dem idag så jag inte hunnit riktigt gå igenom alla, men det fanns några riktigt schyssta och det kommer 10 nya imorgon också. Okej! Okay. Så, den bara växer, sakta men säkert. Så det är nice. ja, ja. Eh, PS1-spelen hade jag 27 förra veckan. Och jag har fått 6 nya där. Så det är 33 spel. Roligaste Schyst. där är väl eh, Spider-Man fick jag. Det ska vi kul kritisera. Jag såg vänner om grejer i spelet. Så det kan vara riktigt schysst Ja, nice. Och äh, till tredje, har, du, ja. Har, har du fått samma upplevelse om. Eh, Playstation 1-spelen som, som. som jag. Jag har varit på lite. Eh, jag har varit på flera Loppisar den här helgen också. Jag har varit och hälsat på mina. vad blir det? Svärföräldrar. Mm. Och där har vi varit. Även varit på lite Loppisar och så och kikat. Och jag håller ju ögonen öppna jämnt nu för spel. Det spelar ingen roll mm, okay. vad det är för spel. det är, Finns det spel då, då ska jag hitta dem och titta på dem, typ. Ja. Eh, men. Playstation. Alltså. Playstation 1-spel verkar, verkar ju folk också tro är värda sin vikt i guld. Ja, alltså, problem, alltså visst, det är ganska mycket så, men det största problemet att samla på PS1 mm, mm. är att det är omöjligt att hitta fina boxar. Ja. Den här plasten har ju gått sönder överallt. Alltså, det ja, finns, ja. Jag har typ inte ett enda spel som inte har flera reper i sig till exempel. mm. mm, mm. Ja, jag minns, de ta de ta själv. Jag minns det själv också när jag hade det att när jävla locket till till, mm. det, ja, till fodralet man jävla vad heter det ö, manualen hamnade liksom lite snett och så försökte man stänga så bara klick sa det, så så gick ena kanten av liksom varje ja, gång. Glaspupparna ja, precis frigöver. flög åt all världens väg direkt och så det är ju tyvärr så och, Men där samlar jag ju liksom, jag har ju Platinum-spel Och allting så det gör ingenting Utan mm, mm. där vill jag ju bara ha så jag kan spela spelen i alla fall Ja, ja äh, äh, Men vad, äh, vad, vad, vad ligger Alltså bara för liksom intressant så Vad ligger värdet på Playstation 1-spelen så här, bara här, Rent spontant skulle du säga De flesta ligger runt 50-150 kronor Ja ah, okej, okay. de, de är ändå där någonstans ja. som man säger. Mm, mm, mm. Äh, så liksom Det finns inga så här som är jätte Jätte Sällsynt utan de flesta ligger Ja men som de flesta jag kollar på här är ja, men runt 45 till 50 spänn Liksom Ja. ja. Så det är, alltså, det är inte många som är över hundringen Egentligen nej. Nej. Men nej, de är, det är ju absolut Ganska påkostat. Mm, mm. Nej. För jag tänker just om, du, om, du, om du, vi ska ge lite referens så till de spelarna jag har hittat i helgen, eller tittat på i helgen ska jag säga. Mm. Till just PlayStation 1 så har vi nog snittat 150 per alltså spel ja, ja. rakt av. Ingen, säga, indivi ja, ja, ja. ingen individuell prissättning alls. Nej. Det är ganska dyrt för ett ja. PlayStation-spel, absolut. Mm, mm. Det är inte många som. Kostar över hundringen, egentligen nej, nej, men jag tror tyvärr att i de här fallerna där jag har hittat dem så har det nog varit så här att Man har haft så mycket annat Och så ser man bara, ah, spel Det är populärt, här Hundra spänn får vi säkert Ja precis, oj det är gammalt Ja, mamma. ja precis, precis Jag tror tyvärr det har varit så det har... Jag tycker det är lite synd Men, men det är jag i ett nötskal när jag ser en sån prislapp då pratar jag inte ens med människan bakom disken, tyvärr. Nej. För att jag vet att det är ingen idé att försöka pruta på de här grejerna heller. För det kommer nog tyvärr inte att hamna på den eh, på den prislappen jag är bekväm med att betala för dem. Mm. Så att det, det ja, det, det är väldigt, väldigt väldigt, väldigt högt i alla fall. Ja, precis. Nej, tyvärr, det är ju som så gamla spel och speciellt Folk tror jag alltid att det är mer värt än vad det är liksom mm, egentligen. Mm, mm. Uh, och sen som sagt har jag skaffat lite 3DS spel också. Ja. Jag hade 16 spel förra veckan. Jag har fått hem fem nya så jag är uppe på 21 stycken där. Ja, ah, okej. Okay. Uh, hittade några schyssta så här rabatterade och sånt Mesta där som liksom där så vi försökte hitta så antagligen jag kollar lite på Metal Jesus Rock och sånt och kollar på vad mm. vilka de sa är de bästa spelen. Mm, mm, så det typ det här Kirby-spel och sånt som jag såg började liksom försvinna från webbhallen eftersom jag ville ha det lätt. Liksom, jag bara köper den och sen var det Xenoblade Chronicles, är ett, på Wii är det väldigt, väldigt sällsynt spel. Mm, mm, och nu finns det till 3DSen också. Liksom, och det finns det är så här, only on new 3DS XL. Alltså kan man inte köra, bara köra det på alla 3DS utan nej, bara den nej. nyaste. Så kände jag att mm, det här... Jag får känsla att det här kan bli säljs inte i framtiden. Ja, eftersom ja. det är bara till den här nyaste generationen och det är inte kanske alla som har köpt den. Men jag har den och jag vet hur säljs inte på Wii. Ja, jag tar den nu medan det finns ute liksom. Ja, ja, men visst, visst. Men för att då... En nyfiken fråga så då för din, för, för din 3DS-samling där. Ja. Hur, vad använder du på... Vad har du liksom... Hur håller du koll på vilka spel du har och vad du inte har? Där? Jag vet ju att på PS1 och 2 antar jag mm. så kör ju du och jag samma system. Att vi har den fina appen som no någon har till... Jag vet jag har inte kollat upp vem det är som har gjort dem, apparna. Nej. Men äh, där, där du kan faktiskt skriva in exakt vilka spel du har så håller den koll åt dig. Mm. Eh, jag satt faktiskt och kollade efter det där som jag ville liksom ha reda på... Mm. Mm, mm. Allting, liksom om just 3DS och sånt då hade liksom Jag har som sagt jag har haft svårt att hittat en Bra lista mm. Men till slut så hittade jag faktiskt en okay. Som heter så mycket som Nintendolife.com okay. Och där har de ju då Den som jag har sökt efter det är 3DS Games Out Now heter den Ja, ja och då har de skrivit alla spel eh, och så när de kom, och så vilken region de tillhör. Ah, okay, okay. Om det är Japan, USA, UK/Europe mm, så ser man, mm. kan man liksom följa. Och det är liksom där ute just nu. Så jag hittade liksom att i EU just nu, om den här listan stämmer, för det vet jag inte heller, men jag, jag kände igen alla spel i alla fall. Mm, mm, mm. Det är att det ska finnas ungefär 356. 3D-spel ute nu, och jag har 16 liksom. Oj, okay. eller 21 nu, så jag har ju lite ja. och det är liksom jag, då har jag liksom jag får hålla koll lite själv skriva upp och sånt där, jag har tänkt att jag kanske måste skriva ner exakt namnen och sånt där mm, kopiera klistrin och hålla bättre koll men det är också, den här kommer ju uppdateras mm. för det är liksom det är ett Monster Hunter som just nu bara är ute i Japan, det kommer ju till troligtvis Liksom Sverige och alla de här ja, är, ja. just nu är det bara ute i Japan Så alltså det får man ju hålla koll på Det här kommer ju uppdateras hela tiden mm, mm, mm. Men den gillar jag alltså 3DS Games Out Now Från NintendoLife.com mm, mm, mm. Varför jag frågar är lite För att jag, jag har inte ens Kikat eller ens googlat det Först nu egentligen så att, mm. När jag har varit runt och letat spel nu Så har jag sett mer och mer Playstation Portable PSP Mm. Väldigt mycket spel och väldigt mycket fina fodral. Alltså i, i fint skick ska jag säga. Så jag har blivit lite nyfiken på om man kanske skulle starta en En minisamling av dem. Alltså så här: de man ändå hittar. För de verkar ändå ligga på relativt bra pris också. Och köpa begagnat spelen. Mm. Men då hade det varit väldigt, väldigt smidigt och haft en likadan lista som jag har till, till Game Boy nu till exempel. På den appen. Mm. Men det var därför jag tänkte, just hur, hur du löste det problemet när, när på just 3 dsen Ja, Alltså, PSP finns ju En och vet jag. Mm, mm. Och PSP har sjukt bra spel. Ja, ja. Det var ju bara att jag hade precis sålt min så gjorde att nej, då vill jag. Då ja, ja men precis, det, precis. Köpa om det. Så därför fortsätter jag på det här. Men absolut, men det är som. Game och sånt är ju nedlagt. Men GameStop finns väl fortfarande i Uppsala, tror ja, jag. Ja, ja. Och där tror jag, jag tror man i alla fall Man kan hitta PSP-spel där Och 3DS vet jag inte om någon byter in Men sånt kan man ju hålla koll på lite Så mm, där funderar jag på att åka in och kolla i alla fall Men det är liksom det som är svårt med, alltså Som jag vill ha till PS2 och 3DS Det är att jag vill ha till slut ha alla tillbehör ja. Och vet vilka tillbehör som finns det, det är skitsvårt ja. <laughs> Det finns inga ordentliga lista. Utan man kan hitta spelen ganska rätt Men tillbehör och sånt det är ju svårt som helst Ja, ja Uh, ja, det var väl lite det Jag har inte så mycket mer att prata om med Det här liksom uh, uh, Lite uppdaterad bara. Ja. Som sagt, jag har ju inte hunnit spela någonting heller Så jag har inte hunnit gått igen Nej, nej samma här Jag har bara som sagt jag har bara fortsatt uh, Trada vidare liksom I, uh, i mitt uh, Pokémon-spelande mm. Så är det men ja, som sagt, nästa vecka är det ju E3 så då kommer vi definitivt ha mycket att snacka om. Och definitivt mycket intressant och vi ska gå igenom våra toppfavoriter och allting. Mm. Och mm. Om några veckor, det är ju avsnitt 96 nu, så om fyra veckor sedan så är det avsnitt 100. Mm. Och då kommer vi just att prata om Abitonhörner. Så har ni några frågor ni vill ställa oss om själva podden eller oss som spelar in, eller vad som helst. Skicka in det så ska vi försöka svara på allt som vi bara kan. Ja, det finns en på Facebook Abiton där jag har ställt just den frågan Så gå in där och skriv någon schysst liten rad mm. Mm. Ju mer frågor du får desto längre blir avsnitten Och desto mer lättare får oss att komma fram Vi ska ju prata om historien och allt sånt Men det skulle vara kul att få lite frågor också Ja, absolut, absolut Och det är alltid spännande att veta Alltså både höra från Både frågor om oss Eller från er Rent vad de än handlar om så är det alltid roligt Att liksom få lite feedback utifrån Precis Och har ni något favoritavsnitt eller någonting Kul ni minns som vi har tagit upp Eller något Korkat vi miss sagt. vi har gjort Ja precis <laughs> Skicka in det också, det är liksom Bara kul, ju roligare desto bättre Ja absolut Men tack för avsnittet då, så hörs vi nästa vecka igen Absolut Ha det gött Hej då Paus. Hopp. Jag håller på att skita på mig. Ah, nice. Men ska vi, ska vi pausa och... Nej, äh, men uh... låt det gå bara. Jag klipper sen. ja ah, okej. Okay. Jag kommer jag två sen. sekunder. Paus, skit. Ja, men det är lugnt. Stressa inte, eller? Det är illa att stressa. Kom ihåg att krypsen bara är allt jag har att säga.